А втім, господар позбавив її подальших зусиль. Ніколи про нього не чув і чути не хочу. Мене це не цікавить, безкомпромісно урвав він її, захряснувши двері перед носом у непроханих гостей. Схоже, нам на підсумувала Ен ідучи геть. Який приясний, дружній пан, вишкірився Люїс. Шкода мені його жінки, якщо вона в нього є. Якби була, то певно, трохи б його пристрончила, відповіла Ен намагаючись повернути собі втрачену безтурботність. Аби ж то за нього взялася Ребека Дью. Та ми принаймні і сотрагували його дім. І я відчуваю, що він і здобуде перемогу. Ох, мені в черевик ускочив камінець. Тож зараз я присяду тут на огорожі цього чемного пана і витрушу його із дозволу чи без. На щастя, з дому нас уже не видно, мовлююсь. Щойно Ен зашнурувала черевика, як вони почули, що праворуч хтось крадеться до них крізь густі чагарі, аж ось перед ним постав хлопчик, років восьми із вигляду, з великим яблучним порогом у пухких рученятах, і спинився, запитливо на них поглядаючи. Був він гарненький і слискучим каштановим чубчиком, великими, довірливими карими очима і тонкими рисами обличчя, та, хоч стояв він просто волосий, і вбраний хіба в короткій вельветовій штанці і полиняло блакитну зарочку, вчувалася в ньому беззаперечна шляхетність, мов у перебраного маленького принца. За спиною хлопчика вигукнув великий чорний Ньюфаундленд, голова з якого за малим не сягала дитячого плеча. Енн дивилася на малого з усмішкою, що незмінно завойовувала серця дітла Хів. «Здоров, синку!» – озвався Льюіс. Тичай. Хлопчик усміхнувся у відповідь, підійшов і простягнув свій пиріг. Це вам, соромливо проказав він. Тато спік мені, але я краще вам його віддам. У мене їсти ще багато чого є. Люіс уже хотів був не надто тактовно відмовитися від частунку, проте Н шторхнула його ліктем. Зрозумівши натяк, він із серйозним виглядом узяв пиріг і передав учительці. Котра так само серйозно розламала його надвоє і віддала Льюісові половину Вони знали, що мусять з'їсти все до останньої крихти Попри болісні сумніви в татових кулінарних здібностях. Утім, щой не скуштувавши, обоє заспокоїлися Хай і нечемний, пекти пороги, тато все ж умів «Дуже смачно», – мовила Ен «Як тебе звуть, маленький?» «Теді Армстонг», – відповів малий благодійник але тато завжди кличе мене малюком. Я в нього єдиний у цілому світі. Тато страх, як мене любить. А я страх, як люблю тата. Ви, мабуть, подумали, що він нечемний, коли так скоро зачинив двері. Але тато зовсім не хотів. Я чув, що ви просили їсти. Ми не просили, та це байдуже, подумала Ен. Я був у саду поза алтеями, то зразу вирішив віддати вам пиріг. Бо мені завжди так шкода нещасних людей, котрим нема чого їсти, хлопчик. «Мені завжди є. Тато дуже смачно готує. Ви ще не бачили, який він робить рисовий пудинг». «А родзинки він туди кладе?» синув очима Льюіс. «Багато-прибагато. Тато зовсім не жадібний». «У тебе немає мами, серденько?» запитала Ен. «Ні, вона померла». «Мені якось пані Меріл сказала, що мама тепер у раю. Але тато каже, що раю не існує, а він мусить точно це знати». Він страх, який розумний. Бо прочитав цілі тисячі книжок. І я, коли виросту, буду як він. Тільки я завжди-призавжди даватиму всім людям їсти. Просто, знаєте, тато не любить людей. Але до мене він добрий. Ти ходиш до школи? – запитавлююсь. Ні, тато вчить мене вдома. Але йому опікуни сказали, що наступного року я можу туди піти. Напевно, мені сподобається. Там будуть інші діти. Я з ними бавитимусь, хоча, звісно, в мене є Карло, і з татом гарно можна бавитися, коли він має час. Тато дуже заклопотений, мусить сам на фермі боротися і прибирати вдома, тому він не хоче, щоб йому заважали. Коли я виросту, буду йому помагати, і тоді він матиме час бути чемним. Добрий був пиріг малюче, сказав Люїс, проковтнувши останній шматок. Малюкові очі спалахнули щастя. Я рада, що вам смакувала, відповів він. Хочеш сфотографуватися? запитала Ен, відчуваючи, що не годиться пропонувати гроші цій щедрій маленькій душі. Якщо хочеш, Люїс тебе сфотографує. О, я хочу, палко відгукнувся малюк. І Карла теж? Звісно, Карла теж. Ен гарно розташувала обох на відліччя гарів. Хлопчик стояв, обійнявши свого великого друга за шию. І обидва вони здавалися однаково втішеними. А Льюіс зробив знімок на останній своїй фотопластинці. «Якщо гарно вийде, надішлю тобі фотокартку», – пообіцяв він. «Як написати адресу?» «Панові Джеймсу Армстронгу. Для Теді Армстронга. Ленку Роуд», – відповів малюк. «О, я вперше в житті сам присам одержу на пошті листа. Це так цікаво, і я страх, як пишатимусь. А татові зовсім нічого не скажу». Щоб йому було приємно несподіванка. Чекай на лист за 2-3 тижні, мов прощаючись із хлопчиком. Знанецька Енна халилася і поцілувала за Було в малюкові щось, що зворушило її серце такий милий, витончений і без матері. Вже біля повороту набитий шлях, вони озирнулися і побачили, що хлопчик досі стоїть попід огорожею зі своїм псом і махає їм рукою. А вже ж Ребекка Д'ю знала все про Армстронгів. П'ять років тому вмерла його жінка. То досі цей Джеймс Армстронг не оговтався. Розповіла вона. Він не завжди був такий грубий. Приязний чоловік, хоч і трохи відлюдькуватий. Уродився такий. Йому аж світ зав'язала на тій юній дружині. Вона була на 20 років молодша. Я чула, коли вона померла, то було для нього таке потрясіння. Отоді він, певно, зовсім і змінився, став геть кусючий і дивний. І служницю брати не хоче, усе робить сам, і на фермі, і сина глядить. Так довго поробкував, то воно йому добре вдається. «Та це не життя для дитини», – озвалася дітенька Четі. «Він не водить його ані до церкви, ані ще кудись, де хлопчик бачив би людей. Я чула, він обожнює малого», – додала дітенька Кейт. «Хай не буде тобі інших богів передо мною». Зненацька процитувала Ребека Дю. Минуло замалим на три тижні, доки Люїс знайшов час проявити фотографії. Він приніс їх у шелесткі тополі в неділю, коли вперше прийшов на вечерю. І будинок, і малюк вийшли на знімках причудово. Малюк усміхався з фотокартки, як живісінь, за висловом Ребеки Дью. А він схожий на тебе, Люїсе, вигукнула Ен. «Егеш!» Кивнула Ребека Дю, прискіпливо зверкнувши на фотографію. Мені його лечко відразу когось нагадало. Тільки я не могла збагнути кого саме. «Очі? Лоб?» «Увесь вираз обличчя. Твої, Люїсе, мовила Ен. «Аж не віриться, що я колись був таким гарненьким хлопчаком», – знизав плече Малююс. «Десь у мене є фотографія, на ній я теж восьмилітній. Треба буде знайти її і порівняти». «Ви посміяли себе пана Шерлі, якби побачили?» Я там що найсерйозніше дитя з довгими кучерями і у комірці, І стою прямий як штик, наче мою голову затиснуло в одній із тих триногих штукенці для фотографування. Якщо ми з малюком і схожі, то хіба випадково? Він не може бути моїм родичем. Я не маю рідних тут на острові. Тепер. Де ти народився? Запитала тітонька Кейт. У нью Батьки померли, як мені було десять і я приїхав сюди до маминої кузини. тітки Іде, але і вона померла три роки тому. «Джим Армстронг теж із Нью-Брансфіка», брансвіка озвалася Ребека Дю. «Він не справжній острів'янин, інакше не був би таким чудилом. Ми теж часом дивні буваємо, та ми, бодай, люди культурні. Я не певен, що хотів би відшукати родича всім чемнім панові Армстронгу». Вишкрився Люїс, беручись до цинамонових грінок тітоньки Четі. Та все ж, коли фотографія буде готова і наклеєна на картон, я сам відвезую її на Гланкову рот і спробую щось розвідати. Можливо, ми якісь дальні родичі. Я нічого не знаю про мамину рідню. Чи живі вони ще? Я завжди гадав, що всі померли. З татового боку живих не лишилося, я точно знаю. Та якщо ти сам відвезеш фотографію, малюк засмутиться, бо не спізнає радості удержити на пошті лист, запротестувала Ен. Малюкові я це відшкодую, надішлю йому поштою щось інше. Наступної суботи, примарний проволок, Люїс приїхав древньою бричкою, яку тягла так само древня кобилка. Пане Шерлі, я їду на Ганковроут. Відвезу фотографію теді Армстронгу, мовив він. Якщо від стрімкого лето, мого скакуна, у вас не завмиратиме серце, я хотів би, щоб ви поїхали зі мною. Надіюся, жодне з куліс не відвалиться. «Де ти знайшов ці мощі, Льюісе?» – запитала Ребека Д'ю. «Не смійтеся з мого баского румака, пану Д Ю. Майте повагу до старості». Пан Бендер позичив мені кубилку і бричку, щоб я виконав його доручення на Долі ж роуд А на те, щоб іти пішки, у мене сьогодні немає часу. «Часу!» – перхнула Ребека Д'ю. «Та я сама швидше дійшла б, аніж ця шкапа». «І принесли б мішок картоплі панові Бендеру? Ви надзвичайна жінка!» Червоні щоки Ребеки Д'ю почервоніли ще гостіше. «Не гоже кпити зі старших», – дорікнула вона, та в наступну ж мить, платячи добром за зло, додала. «З'яси кілька пончиків, перш ніж поїдеш». Утім, на відкритому просторі біла кобилка знанацька розвинула дивовижну тяглову силу. Вони коли дорогою, і Ен підсміювалася сама до себе. Що сказали б пані Гартнер чи навіть тітонька Джеймсіна, якби побачили її в цю мить? Та їй було байдуже. День стояв розкішний, мов безтворний для мадрівки лісами і полями, що незмінно дотримувалися свого одвічного осіннього ритуалу. І Льюіс був чудовим супутником, перед запрошенням, якого неможливо було встояти. Жодному з її знайомих і нагадко не спала б запросити її проїхатися в старій бричці, яку тягла б стара кобилка пана Бендера. Проте Льюїс і не думав, що в цьому є щось дивне. Хіба має значення, як мандрувати, коли зрештою ви дістанетеся туди, куди хотіли? І чим би ви не їхали, мирні верхівки дальних пагорбів будуть так само блакитні, дороги так само червоні, а клени так само ошатні. Льюїс був філософом, і його зовсім не обходило як те, що скажуть люди про його благеньку бричку, так і те, що дехто з однокласників дражнив його попелюшкою – бо ж він платив за кімнату хатньою працею. Нехай дражнять. Колись він сам посміється з них. У нього порожньо в кишенях, та не в голові. А нині, цього прекрасного дня, їм належало знову зустрітися із малюком. Про цей свій намір вони і розповіли зятіві пана Бендера, коли він прилаштував мішок картопля ззаду в їхній бричці. «То ви хочете сказати, що у вас є портрет Теді Армстронга?» вигукнув пан Меріл. Є, та ще й дуже добрий, мов Льюїс, розгортаючи папір і самовдоволено простягаючи панові Меррілу знімок. І професійний фотограф не зробив би кращого. Пан Меріл гучно ляснив себе по нозі. «Чи ти ба?» «Адже Теді Армстронг помер». «Помер?» – на жаху не скрикнула Енн. «Ох, пане Меріл. ні, невже, це мило дитя?» «Шкода, але це правда, паночко». Батько його божеволі з розпачу. Та ще ж у нього навіть фотокартки сина не залишилося. А тут у вас такий добрий портрет. Це... це здається неможливим, ледь проказала Ен. Очі їй налилися слізьми. Вона знову бачила перед собою тендітну фігурку хлопчика, що махав їй рукою від огорожі. Дуже шкода, але це достеменна правда. Вже скоро три тижні, як він помер. Запалення легень. Кажуть, мучився страшно, але був такий відважний і терплячий. Не знаю, що тепер буде із Джеом Армстронгом. Він уже геть як безумний. До всього збайдужів. Тільки й каже, якби ж мені хоч портрет мого малюка. «Жаль мені його», – отрутилася пані Меріл. Досі вона мовчала, стоячи побіля чоловіка, де-не-де денедесивовата, у поношеній, міткалевій сукні і картатім фартуху. «Він заможний». І на нас, бідняків, поглядав був так зверхню. Проте в нас є наш хлопчик, а доки маєте кого любити, то і до злидньої байдуже. Ен глянула на пані Меріл із особливою повагою. Пані Меріл не була вродливою жінкою. Та коли її запалі сирі очі зустрілися поглядом з Ен, вони відчули одна в одній духовне порозуміння. Ніколи ані до, ані опісля того Ен не зустрічалася із пані Меріл проте завжди згадувала її як людину, що осягнула найглибшу мудрість життя. Ви не бідні, доки маєте кого любити. Розкішний осінній день Зненацька втратив для Ен усі свої чари. Упродовж їхньої короткої зустрічі малюк дивним чином цілковито підкорив її серце. Травянистою стежиною вздовж Гленков Роуд вони з Льюісом їхали мовчки. На великім камені Попід блакитними дверми лежав Карло. Щойно вони вилізли з брички, він подибав до них. І, лизнувши руку Енн, підвів на неї зболений погляд, мов би питаючи, де його маленький друг. Двері були відчинені. У темній, склепінчасті кухні поза ними сидів чоловік, похиливши голову на стіл. Коли Енн постукала, він підвівся і побрів до дверей. Її вразило, як він змінився, неголений, виснажений і з запалими щуками і очима, що горіли хворобливим вогнем. Спершу їй здалося, що вона знов почує грубощі, проте пан Армстронг упізнав її і мовив рівно і безбарвно. Це знову ви?» – Малюк розповідав, як ви з ним розмовляли, і поцілувала його. «Ви йому сподобалися». Пробачте, що був тоді з вами такий непривітний. Що вам потрібно? Ми хотіли дещо вам показати, лагідно мовила Ен. Може, ви зайдете та присядете, так само безбарно запропонував він. Льюїс мовчки розгорнув портрет малюка і подав панові Армстронгу, котрий схопив його, оглянув пожадливо і вражено, і розридався, впавши на стілець. Ен іще не бачила, щоб чоловік так плакав. Вони із Люїсом стояли поряд у мовчазні співчутті, доки він знов опонував себе. О, ви не знаєте, що означає для мене ця фотографія, сказав він урешті-решт натріснутим голосом. У мене ж не було жодного його портрета, і я не такий, як інші люди, не пам'ятаю облич. Більшість людей вміють бачити обличчя подумки, а я не вмію. А відколи малюк помер, це так жахливо. Я навіть не міг пригадати, який він був. А тепер ви принесли мені це. Коли я з вами так нечемно не розмовляв. Сідайте. Прошу вас. Я не можу висловити вам свою вдячність. Ви врятували мій здоровий хлуст, І, можливо, навіть життя. Ох, паночко, гляньте, який схожий. Наче ось-ось заговорить. Мій рідний малюк. Як мені жити без нього? Мені тепер нема для чого жити. Спершу його мати, тепер він. Він був дуже гарним хлопчиком, і з ніжністю сказала Ен. Мій маленький Теді, Теодор, так його назвала мати, казала, що він став для неї господнім дарунком. Він був такий мужній, і зовсім ні на що не нарікав. А якось усміхнувся мені і каже, я думаю, тато, в одному ви помилялися, тільки в одному. «Напевно, рай усе-таки існує, правда, тато?» І я відповів йому, що існує. «Прости мені, Господи, що колись я вчив його інакше». А тоді він знову всміхнувся, так наче задоволено, і каже, «Ось, тато, тепер і я йду туди. Але мені там буде добре, бо там мама і Господь. Тільки я за вас не покоюся, тато. Вам буде так самотньо тут без мене. Але ви тримайтеся, що сили, і будьте чемні з людьми» а колись потім теж прийдете до нас. Він змусив мене пообіцяти, що я не смутитимусь, та коли він помер, я не зміг знести цієї пустки. Я збожеволю би, але ви принесли мені цей портрет. Тепер буде не так тяжко. Деякий час він говорив про малюка, віднаходячи в цьому втіху та розраду. Його стриманість і грубість зникли, мов скинутий одяг. Аж ось Льюїс простягнув йому іще одну невеличку публяклу фотографію. «Вам це нікого не нагадує, пане Армстронг?» – запитала Енн. Джеймс Армстронг спантеличено розглядав портрет. «Такий схожий на малюка?» – проказав він у решті. «Хто це?» – «Я», – відповів Льюїс. «Мені додорог років всім. Через цю дивовижну подібність і стеді панна Шерлі і змусила мене привезти і показати цю фотографію вам». Я подумав, що, ймовірно, ми з вами і з малюком якісь дальні родичі. Мене звуть Люїс Аллен. Я син Джорджа Аллена з Нюбрансвіка. Пан Армстронг похитав головою. Тоді запитав. Як звали твою матір? Мері Гардінер. В якусь мить Джеймс Армстронг мовчки дивився на нього. Вона моя сестра по матері, проказав він зрештою. Я майже не знав її, лише раз бачив. Після батькової смерті я жив у дядька а мати вдруге вийшла заміж і поїхала. Тільки якось приїздила до мене, із собою взяла маленьку дочку, а невдовзі тому померла. І своєї сестри я більше ніколи не бачив. Тоді переїхав сюди і згубив її слід. Отож, виходить, ти мій небіж і двоєрідний брат малюка. Звістка ця приголомшила хлопчину, що вважав себе геть самотнім у всьому світі. Вони з Ен провели цілий вечір у пана Армстронга, який виявився освіченим і розумним чоловіком. Він сподобався їм обом. Колишньої його неприязні вже ніхто й не згадував. Тепер їм видно було справжній цінність характеру, досі приховану попід незогарною оболонкою. Звісно, малюк не міг би так любити батька, якби той був поганою людиною, мовила Ен, у сутінках вертаючись із Люїсом до шелестких туполь. Коли наступної суботи Льюіс прийшов відвідати дядька, той сказав йому «Живи в мене, хлопче, ти мій небіж. Я можу зробити для тебе все, що зробив би для мого малюка, якби він був живий. У тебе нікого немає на світі, і в мене теж. Ти мені потрібен. Я знову стану злий і грубий, якщо лишуся тут сам. Допоможе мені виконати обіцянку, що я дав малюкові. Його місце порожнє. Прийди і займи його». «Спасибі вам, дядько. Я спробую», – відповів Люїс, простягаючи руку. «І привоз часом до свою вчительку. Вона мені сподобалася. І Малюкові теж. Якось він сказав мені, «Тато, я не думаю, що мені буде приємно, коли хтось мене ще поцілує, окрім вас. Але вона мене так гарно поцілувала. У неї в очах було щось дуже добре, тато». Старий термометр на ганку показує нуль, а новий – колобічних дверей десять зауважила Ен одного морозного грудневого вечора. «Тож не знаю, чи брати мені муфту?» «Ліпше вірте старому термометру», відповіла розважлива Ребека Дью. «Він звичніший до нашого клімату. А куди це вийдете проти ночі, що й у такий холод?» «До Темпл-стріт. Хочу запросити Кетрін Брук на різдво до зелених дахів». «Зіпсуєте собі канікули», похмуре відказала Ребека Дью. «Вона і ангелів би зневажала», якби, звісно, колись надумала вшанувати небеса своїм візитом. А найгірше те, що Кетрін лед не пишається своїми кепськими манерами. Упевнена, мабуть, що вони свідчать про силу духу. «Розумом я згодна з кожнісіньким вашим словом, та серце відмовляється вірити», – заперечила Енн. «Попри все, я відчуваю, що під маскою неприязні ховається звичайнісінька, скромна і нещаслива дівчина». Тут у Самерсайді. Мені не вдасться потоваришувати з нею. Проте в зелених дахах, я сподіваюся, вона відтане. «Не поїде вона, от побачите», – ділилася своїми перечуттями Ребека Дію. «Аби не образило її те ваше запрошення, так, наче ви їй милістику пропонуєте. Ми кликали її на різдво, за два роки тому. Пам'ятаєте, пані Макомбер, у нас тоді були ще дві індички, і ми гадали, як то з'їсти їх». А вона відрубала. «Ні, дякую». Коли я щось і ненавиджу, то це саме слово Різдво. Як це жахливо, ненавидіти Різдво. Треба щось удіяти, Ребеко. Я запрошую її в гості, і щось мені підказує, що вона таки поїде. Чомусь, коли ви запевняєте, що буде так чи так, я вам вірю, неохоче визнала Ребека Дю. Чи немає у вас часом дару віщування? У матері капітана Макомбара він був. Мене аж дрожаки хапали. Навряд чи в мене є щось таке, від чого вас мали б хапати дрижаки. Просто інколи я думаю, що попри всю свою ущипливість, Кетрін Брук божеволіє від самотності, і що моє запрошення надійде у сприятливий психологічний момент. «Я, звісно, не бакалавр гуманітарних наук», – скромно відказала Ребека Д'ю, «і визнаю за вами право вживати незрозумілі слова, як і не заперечую, що ви з людей можете мотоски сукати». Оно, як ви всіх прінглів здолали. Та шкода мені вас буде, коли ви таке візьмете із собою на різдво цю суміш айсберга з тартушкою для горіхів. Утім, ідучи на Темпл-стріт, Енн була геть не така впевнена в собі, якою хотіла здаватися. Останнім часом Кетрін Брук була просто таки нестерпна. Знову і знову Ен, стикаючись із її ворожістю і зневагою, повторювала собі, як ворон Едгара По, дарма. Щойно-вчора на педагогічній нараді Кетрін вивернула на її адресу кілька образ. Та в якусь мить в очах її Енн завважила дивний розпачливий вираз, мов у поневоленого звіряти, що навісніє від тоги. Першу половину ночі Енн не спала, міркуючи, запрошувати їй до себе Кетрін Брук чи ні. Заснула вона аж тоді, як вирішила остаточно. Господиня пансіону, в якому жила Кетрін, провела Ен у вітальню і знизила округлими плечима, коли гостя заявила, що прийшла поговорити з панною Брук. «Я їй скажу, що ви тут, а чи вийде вона, то хто зна». Така сердита. Нині я повідомила їй за обідом, що пані Ролін скаже, буцім одягається вона непристойно, як на самерсайську вчительку. А вона лише з верхню щось буркнула, як завжди. Нащо ви сказала це пані Брук?» – до Кірлова запитала Ен. «Бо я подумала, що їй варто знати про це», – дещо роздратовано відказала пані Деніс. «А чи не подумали ви, що їй варто знати і те, що інспектор назвав її однією з найкращих вчителів в усіх приморських провінціях?» – поцікавилася Ен. «Чи ви про це не чули?» «Чути я чула. Та вона і без того кирпугне. Пихати не те слово. Хоч я гадки не маю, чим їй пишатися. Вона ще розсердилася, звісно, бо я не дозволила їй завести пса». Вбила собі в голову, що хоче мати пса. Запевняла, що платитиме за його харч і стежитиме, щоб клопоту з ним не було. А що б я робила з ним, доки вона в школі? І я відмовила. Сказала, що не здаю кімнат собака. «О, пані Деніс, дозвольте їй завести пса. Вам із ним не буде клопоту. Великого клопоту. А доки вона в школі, можете садовити його в льох. Та ще він охоронятиме вас ночами. Дозвольте їй завести пса, будь ласка». Щоразу, як Енн промовляла «Будь ласка», в очах її було щось, від чого людям важко було їй відмовити. Пані Деніс, попри свої округлі плечі і нестримний язик, була зовсім не лиха. Просто Кетрін Брук раз по раз ображала її своїм негречним ставленням. А чого б то ви хвилювалися, чи є в неї пес? Не знала я, що ви нею подруги. Друзів бо в неї геть нема. У житті ще не бачила таких неприязних пожильців. «Я думаю, пані Деніс, їй саме тому і хочеться мати пса. Ніхто з нас не може прожити без, бодай, якогось товариства». «Тоді це перший прояв людяності, що я бачу в ній», – відказала пані Деніс. «Я ж і заперечень проти пса не маю, та вона ніби як розізлила мене тією своєю в'їдловою манерою запитувати. Ото каже так чвенькувато. «Ви ж, напевно, відмовите мені, пані Деніс, якщо я попрошу дозволу завести пса. Бачили таке?» «А вже ж відмовлю, – кажу я, – і то теж гордо. І хоч я не люблю своїх слів забирати назад, як усі люди, та нехай. Скажіть їй, що я дозволю взяти пса, коли він тільки у вітальні гидати не буде». Енн озирнула запелюжені мережевні фіранки та бридкі філатові троянда на килимі і здригнулася, подумавши, що вигляду цієї вітальні не зіпсував би навіть пес, якби й нагидав посеред кімнати. «Шкода будь-кого!» то змушений проводити різдво в таким домі, думалося їй. Не дивно, що Кетрін ненавидить саме це слово. Цю кімнату не завадило б, як світ провітрити. Тут якийсь невитравний запах кухні. Але чому ж Кетрін живе тут, коли в неї добра платня? Вона каже, що ви можете піднятися, доленав до Н вражений голос пані Деніс. Уперше Кетрін Брук дотрималася правил поведінки. Іти вузькими, стрімкими сходами було неприємно. Без нагальної потреби ними в не піднімався б ніхто. Лінолеум у передпокої лежав протертий до дірок. Маленька задня кімнатка, де невдовзі опинилася Н, здавалася ще понурішою, ніж вітальня. Із єдиного, незатіненого абажуром газового пальника линуло різке сліпуче світло. Стояло в кімнаті залізне ліжко з продавленим матрацем, а воське, вбого завішене вікно – виходило на город із рясним урожаєм старих бляшанок. Проте за городом було дивовижне глибоке небо і цілий ряд туполь на багрянім тлі дальних пагорбів. «Погляньте, пану Брук, як сідає сонце!» Палко вигукнула н із рибучого твердого крісла гойдалки, на яке вовкувато вказала їй Кетрін. «Бачила я, і не раз, як вона сідає. холодно кинула та, не підводячись із місця і думаючи про себе». Красно дякую, що зглянулася на мене зі своїм сонцем. Ні, не бачили. Сонце ніколи не сідає однаково. Присядьмо тут удвох і насолодімося красою цього вечора, мовила Ен і собі думаючи. Ти колись хоч щось приємне кажеш? Прошу вас без дурниць. Яка гірка образа, та ще й зі зневагою усьому тоні Кетрін. Ен відвернулася від вікна і глянула на неї з рішучим наміром вийти геть. Проте в очах Кетрін майнуло щось дивне. «Невже вона плакала?» «Ні, звісно ні. Неможливо було уявити собі Кетрін Брук у сльозах. Вони надто привітні зі мною», – поволі проказала Енн. «Я не вмію прикидатися. Немає вашого таланту поводитися по королівському і усім казати те, що вони хочуть почути». «Ви не бажана гостя. Та хіба можна бути привітною в цій кімнаті?» Кетрін презирливим жестом указала на бляклі шпалери, тверді пошарпані стільці і хиткий туалетний столик з обвислим мусліновим рюшем. Кімната незатишна, та нащо ж ви живете тут, коли вам не подобається? Нащо, нащо? Ви не зрозумієте, та це й не має значення. Мені байдуже, що кажуть інші, що привело вас сюди, а вже ж не гарний вечір. Я прийшла запитати, чи погодитеся ви провести різвяні канікули зі мною в зелених дахах. «А тепер, – подумала Енн, – на мене чекає цілий шквал ущепливих слів. Аби ж вона хоч присіла. Стоїть так, мов би прагне, щоб я швидше пішла». Утім, за хвилину Кетрін мовчала. Тоді не мовила. «Чого ви мене запрошуєте? Адже не тому, що я вам подобаюся. Навіть ви не зможете вдати такого». «Я запрошую вас тому, – що мені нестерпна думка про будь кого, хто мусить на Різдво лишатися в такому місці. щиросердно відказала Ен. Аж тут пролунало саркастичне. Ясно. Звичне благодійне порування. Та поки що, пане Ширлі, мені ваша благодійність не потрібна. Ен підвелася. Ця дивна, брутальна дівчина розлютила її. Вона підійшла до Кетрін і глянула їй просто у вічі. Знаєте ви чи ні, пану Брук, але що вам справді потрібно, то це – добряча прочуханка. якусь мить вони дивилися одна на одну. «Тепер вам, здається, полегшало», – мовила Кетрін. Проте з верхнього, грубого тону вже не було чути в її голосі. Навіть кутики в уст її легенько сіпнулись. «Так», – відповіла Енн. «Я давно вже хотіла сказати вам це. Я запрошую вас у зелені дихи не тому, що виявляю вам ласку, і ви це знаєте». Я пояснила вам справжню причину. Ніхто не повинен зустрічати Різдво в таким домі. Мені бредка самодумка про це. Ви це робите тільки тому, що вам жаль мене. Так, мені жаль вас, Кетрін, бо ви закрилися від життя, а тепер воно закривається від вас. Покладіть сам край, Розчихніть двері на зустріч життю, і воно прийде. Ен Ширлі пропонує свій варіант старого банального прислів'я – щоб відзеркала усмішку мати, мусиш сам її дарувати, знизила плечима Кетрін. Як усі банальності, ця абсолютно правдива. То ви їдете в зелені дахи чи ні? А що ви б сказали б собі? Не мені, якби я відповіла, що їду. Сказала б, що на моїй пам'яті це перший ваш проблиск старового глузду. Так само вщипливо мовила Нен. На диво, Кетрін засміялася. Вона підійшла до вікна гнівно зиркнула на полум'яну смужку призахідного видноколу, все, що лишилося їй від краси змарнованого вечора, і знов повернулася до Ен. «Гаразд, я поїду. Тепер ви можете, як годиться, сказати мені, що ви дуже раді, і що ми гарно проведемо час. Я справді рада. Але як ви проведете час, я не знаю. Це великою мірою залежить від вас самої, пан Нобрук». «О, я буду надивочемна». Цікавою гостею мабуть не стану, та обіцяю вам не їсти з ножа і не гробіянити людям, котрі казатимуть мені щось там про чудову погоду. Скажу вам щиро, я їду з вами лише тому, що навіть мені нестерпна думка про те, щоб усі свята провести тут самі. Пані Деніс збирається на ліздво до своєї доньки в Шарлотаун. Це так нудно, самі варити собі їсти. Я нікуди ж Така от перемога матерії над духом. Тільки пообіцяйте не бажати мені веселого Різдва. Не хочу бути веселою на Різдво. Як скажете, та задвійняти я не ручаюся. Я не пропоную вам посидіти тут, ви змерзнете, але бачу, ваше сонце сіло, а замість нього зійшов дуже гарний місяць. Тож я проведу вас додому і допоможу милуватися ним, якщо хочете. Хочу, відказала Ан. А ще хочу, щоб ви знали що в нашому Айвонлі місяць буває далеко гарніший. То вона їде? – здивувалася Ребека Д'ю, наповнюючи гарячою водою грілку Н. Ох, пану Ширлі, сподіваюся, ви не почнете навертати в мене в мого метанство, бо вам би, напевно, вдалося. А де цей кіт? Вештається самерсайдом, коли на дворі нульова температура. Не за новим термометром. А лежить, скрутившись у мене в башті, у кріслі гойдолці побіля пічки і воркоче від задоволення. «Ну, то добре», – відповіла Ребека Д'ю, замикаючи кухонні двері і здригаючись від холоду. «Я мрію, щоб у світі кожному було так тепло і затишно, як нам сьогодні». Енн не знала, що її від'їзд із мансарного вікна ялинового затінку споглядала маленька Елісабет. Заплакана і з тоскним відчуттям, наче все, що робить її існування вартим того, щоб жити, надовго з нього здиміло, і що тепер вона найсумніша з усіх найсумніших лізі. Проте, коли сани зникли за рогом примарного провулку, Елізабет пішла і уклякла біля свого ліжка. «Милий Боже!» – прошепотіла вона. «Я знаю, що не варто і просити в тебе веселого Різдва собі, бо ні бабуся, ні жінка не бувають веселими, але зроби моїй, любі пані Ширлі, веселе-веселе Різдво» і привези її щасливо знов до мене після канікул. Тим часом Ен уже тішилася різдвяним щастям. Вона просто сяяла, коли поїзд рушив зі станції. Ось він проминув по на негарній вулиці. Ен їхала додому. Додому? До зелених дахів. За містом увесь світ був золотаво-білий та блідофіалковий. фіалковий І там, і тут... Мерехтіли в ньому чари темних ялин та витонченість безлистих беріз. Поїзд мчав дедалі швидше, і прозахідне сонце за лісом стрімко летіло крізь верхів дерев, мов осяйне божество. Кетрін була мовчазна, хоч і доволі чемна. Не чекайте від мене розмов, просто застерегла вона Н. Добре. Сподіваюся, ви не вважаєте мене однією з тих жахливих осіб, і з якими почуваєшся змушеним постійно з ними говорити. Ми розмовлятимемо лише тоді, коли захочемо. Щоправда, я, напевно, хотітиме цього майже весь час, та ви не мусите зважати на те, що я кажу. У Брайт-Рівер їх зустрів Деві, і з ведмежами обіємо миляен, і широкими саньми, встеленими старим кожухом. Дівчата зручно умостилися на задній лаві. Дорога від станції до зелених дахів Завжди була найприємнішою частиною вихідних, які Енн проводила вдома. Щоразу вона пригадувала першу свою поїздку із Брайд Рівер з Меттю. Тоді вони їхали пізньої весни, а тепер був грудень. Та все довкруж, мов би, казало їй. Пам'ятаєш? Сніг хрипів під полозами, і мелодія чарівних дзвіночків линула з між високих гостроверхих засніжених сосон. Над білим шляхом зачудування, маленькими гірляндами, поміж дерев сяїли зорі. А спередостаннього пагорба їм відкрилася затока, біла і загадкова попід місяцем, та ще не скута кригою. «Є одне місце на цій дорозі, де я завжди почуваюся вдома», сказала Енн. «Це верхівка наступного пагорба, звідки ми побачимо вогні зелених дахів». «Я вже уявляю собі вечерю, яку приготувала для нас Маріла. І, здається, чую смачний запах. Ох, як хороше, хороше, хороше знову бути вдома. Її вітало, мовби кожне дерево в зелених дахах. Кожне освітлене вікно кликало до себе. А який аромат долинув із Маріланої кухні, щойно вони відчинили двері. Дівчат зустріли і обійми, і радісні вигуки, і сміх. Навіть Кетрін, здавалася, не гостею, а просто однією з них. Пані Лінд запалила і поставила на стіл свою безцінну парадну лампу. То була незогарна штукенція з потворним червоним колястим або жором та яким теплим рожевим світлом огортала вона все і усіх, які затишні і дружні були тіні, як виросла і розквітла Дора, і Девіста майже зовсім дорослий. Та й новин було немало. У Діани народилася донька, за Джозі Пай почав ходити кавалер, а Чарлі Слоун, подейкували, заручився. Усе це було не менш цікаво за найважливіші новини з великих газет. Пані Лінд щойно закінчила шити нову ковдру з п'яти тисяч клаптиків, яку всі побачили того ж таки вечора і який віддала належну шану. «Коли ти повертаєшся, Енн, – мовив Деві – Оце неначе оживає, таке й має бути життя, муркнула Дорона кошеня. Мені завжди важко було встояти перед чарами місячної ночі, мовила Ен після вечері. Може, прогуляймося на снігоступах, панобрук? Я чула, що ви ходите на снігоступах, так, це єдине, що я справді вмію. Але я не робила цього вже років шість. Ен відшукала на горищі свої снігоступи, а Деві побіг до садового схилу позичителя Кетрін, старі снігоступи Діани. Дівчата блукали стежиною закоханих, укритою чарівними тінями дерев, полями, довкола яких, живими огорожами, виструнчилися молоденькі ялини, мовчазними лісами, котрі, здавалося, ось-ось, вірять вам усі свої таємниці, та широкими галявинами, що взимку нагадували Срібні озера. Вони не розмовляли, та і не хотіли цього, наче боялися, що заговоривши, зіпсують цю досконалу красу. Проте ніколи ще Кеплін Брук не здавалася Ен такою близькою. Чари того зимового вечора майже поєднали їхні душі. Майже, хоча ще не зовсім. Коли вони вийшли на битий шлях, повз них промчали сани. Таленькнули дзвіночки, пролунав сміх, і дівчата мамохід зітхнули. Обом здалося, що вони покидають зовсім інший світ, який не мав нічого спільного з тим, до котрого вони щойно повернулися. Світ без часу, незмінно юний світ, де можна спілкуватися між собою, не вдаючись до таких недосконалих засобів, як слова. «Це було дивовижно», – сказала Кетрін, бочевидь сама до себе, тож Ен не відповіла. «Вони прийшли дорогою, а потім стежиною до зелених дахів, та щойно опинившись біля хвіртки, завмерли, мовчки зіпершись на старий муховитий паркан і, споглядаючи непорушно безпечний спокійний дім, що мяно прозирав крізь плену дерев, який гарний був він зимової ночі. А внизу видніло озеро осяйних вод, закуте в кригу і розмальоване по краях тінями дерев. Повсюди стояла тиша, хіба звіддалік чути було стрімке стакато, що вибивав копитами кінь, перетинаючи міст. Ен усміхнулася, згадавши, як часто вона чула цей тупіт, лежачи в ліжку на своєму піддашші і уявляючи, що це нічний галоп чарівних коней. Аж раптом тиша розбив новий дивний звук. «Кетрін, ви, ви плачете?» Чомусь неможливо було повірити, що Кетрін здатна плакати. Проте це було так. Зненацька сльози зробили її ближчою і людянішою. Енн більше не боялася її. «Кетрін, мила Кетрін, що з тобою? Чим тобі допомогти?» «Ти не зрозумієш», – схлипнула Кетрін. «Тобі все так легко дається. Живеш, ніби в черенім колі краси і романтичності. Цікаво, яке дивовижне відкриття зроблю я нині». Ось твоє ставлення до життя, Ен. А я. Я вже і забула, як жити. Ні, я ніколи цього і не знала. Я мов тварина, замкнена в клітці, у яку хтось постійно штрикає зовні голосками. А ти. така щаслива завжди. О тебе друзі повсюди, наречений. Я не хотіла б мати нареченого. Ненавиджу чоловіків. Та якби я сьогодні померла, ніхто не жарив себе за мною. Хіба тобі сподобалося б не мати жодного друга в усьому світі?» Голос Кетрін урвався. Вона знов заридала. «Кетрін, ти кажеш, що любиш відвертість. Я буду з тобою відверта. Якщо ти така самотня, у цім лише твоя провина. Я хотіла стати тобі другом, а ти шпигала і ображала мене. «Так, я знаю, знаю. Як я ненавиділа тебе, коли ти щойно приїхала». Хизувалася своєю каблучкою з перлі. Кетрін, я не хизувалася. Так, мабуть, то все моя природна злостивість, але вона сама впадала у вічі. Ні, я не застріла, що ти заручена. Я ніколи не хотіла вийти заміж. Надивалася на це, доки живі були батьки. Але я застріла, що ти моя начальниця, хоч і молодша за мене. Тішилася, коли прінгли тобі капустили. Ти мала все, чого так бракувала мені. Вроду. Друзів, юність, юність. Моя юність була тоскна і порожня. Ти нічого не знаєш про це. Ти не знаєш. Не маєш і гадки, як це, бути не потрібною нікому. Жодній душі. Та невже, вигукнула Енн, і кількома сповненими гіркоти фразами описала своє дитинство до приїзду в зелені дахи. «Шкода, що я не знала цього», – мовила Кетрін. «Тоді все було б інакше». Бо ти здавалася мені однією з улюблених долі. Чорна заздрість гризла мою душу. Ти здобула посаду, якою так прагнула я. А вже ж у тебе підготовка краща, Проте я застрила. Ти вродлива. Принаймні, люди вважають тебе вродливою. А на мій, найперший спогад, то чиїсь слова. Яке бридке дитя. А як гарно ти заходиш до кімнати. Я пам'ятаю, як ти зайшла в учительську, щойно приїхала до нас. Але, мабуть, справжня причина моєї заздрості в тім, що ти здавалася мені охопленою незбагненним щастям. Так, мовби кожен день був для тебе пригодою. Та попри всю ненависть, часом я казала собі, що ти, напевне, прибула до нас із якоїсь далекої зірки. О, Катрін, мені подих перехоплює від усіх цих компліментів. Але ти більш не відчуваєш ненависті до мене, правда? Тепер ми подружимося. Хто знає? «Я ніколи не мала подруги, ще й майже ровесниці, і товариства не мала, як і не маю понині. Мабуть, я не вмію дружити. Так, я більше не відчуваю до тебе ненависті, не знаю, як я до тебе ставлюся. Певно, ці твої славетні чари вже і на мене діють. Я знаю тільки, що дуже хочу розповісти тобі про своє життя. Ніколи не зважилася б на це, якби ти не розповіла мені про власне дитинство». Я хочу пояснити, що зробило мене такою. Не знаю чому, але дуже хочу. Розкажи мені все, мила Катрін. Я теж хочу зрозуміти тебе. Ти справді знаєш, як це – бути непотрібною нікому. Так. Але навіть ти не уявляєш, що таке буде непотрібною власним батькам. Моїм я була непотрібна. Вони не любили мене, ще відколи я народилася. Та й доти. І одне одного теж не любили. «Це правда. Вони весь час гризлися. То були ниці, нікчемні, дрібні сварки. Не дитинство, а суцільний жах. Вони померли, коли мені було сім. І я перейшла жити в дім дядька Генрі. Там я теж була нікому не потрібна. Усі вони дивилися на мене з верхню, бо я користалася з їхньої ласки. Я досі пам'ятаю всі образи на свою адресу». Я не чула від них жодного доброго слова. Одягали мене в старе дрантя моїх кузин. Найгірший був один капелюх. Я скидалася в ньому на гриб, а вони глазували з мене щоразу, як я його надівала. Якось я схопила його і швергнула в камін. Решту зими довелося ходити до церкви в гидкім старезнім капурі. Мені не дозволяли мати пса, коли я так хотіла. Я була тямущою ученицею, Мріяла вступити до коледжу, але так само я могла просити місяця з неба. Отім, дядько Генрі погодився відправити мене до вчительської семінарії, лише за умови, що я поверну йому гроші, коли знайду роботу в школі. Він платив за моє помешкання в жалюгітнім третюсортнім пансіоні, у кімнатці над кухнею, де взимку був каржаний холод, а влітку спека му у казані. І ще в усі пори року Стояв невитравний застарілий запах їжі, а який одяг я носила. Та все ж одержала диплом і посаду заступниці директора в семерсайській школі єдина моя удача за все життя. Відтоді я обмежувала себе в усім, щоб повернути гроші дядькові Генрі, не лише за навчання в семінарії, а й за всі ті роки, що прожила в його домі. Я не хотіла бути винною йому ані жодного цента. Ось чому я жила в пані Деніс і так у вдягалася. І щойно я закінчила платити йому. Уперше в житті я почуваюся вільною. Та характер мій геть зіпсувався. Я знаю, що не товариська. Що не вмію підтримати розмову. Знаю, що з моєї власної провини мною нехтують у світським і громадському житті. І що в умінні бути жовчною я досягла найвищих висот. Знаю, що я в'їдлова. Знаю, що учні вважають мене деспоткою і ненавидять. Ти думаєш, мені це не болить? Вони всі дивляться на мене з таким острахом, терпіти не може тих, хто боїться мене. Ох, ен, здається, ненависть стала моєю хворобою. Я хочу бути як інші люди. Хочу і не можу. Ось що робить мене такою нестерпною. Але ти можеш, однією рукою Ен обійняла Кетрін за плечі. Можеш позбутися ненависті. Сілитися від неї. Тепер ти вільна і незалежна. І нарешті для тебе почнеться справжнє життя. А ми ніколи не знаємо, що буде за наступним поворотом дороги. Я і раніше чула, як ти казала це. Чула і насміхалася із твого повороту. Проте біда втім, що на моїй дорозі жодних поворотів немає. Вона простягається переді мною аж до край неба, нескінченно одноманітна. Ох, чи лякало тебе коли-небудь життя своєю порожнечею, своїми юрмами холодних, нецікавих людей? Ні, звісно, ні. Тобі ж не доведеться все життя вчителювати. А ще тобі не мов би всі цікаві, навіть оте от кругле, червонолице створіння, яке ти кличеш Ребекою дію. Та я ненавиджу вчительську працю, а більше нічого робити не вмію. Учитель – то лише невільник часу, я знаю, що ти любиш учителювання, та не збагну, як тобі це вдається. Ен, я хочу мандрувати. Це єдине, про що я завжди мріяла. Я пам'ятаю єдину картинку, що висіла в моїй кімнатчині на горищі в домі дядька Генрі: Блякло стару гравюру, яка для пристойних кімнат не годилася. На ній були пальми довкола оази в пустелі, і караван верблюдів що йшли десь далеко-далеко. Вона буквально заворожувала мене. Мені завжди так хотілося поїхати і відшукати ту оазу. Я хочу побачити Південний Хрест, і Тач-Махал, і колони Карника. Хочу знати, не просто вірити, що земля кругла, та хіба можна це робити на вчительську платню. Я муситиму все життя цідити казна що про дружин Генріха Восьмого та невичерпні природні ресурси Канади. Ен сміялася Тепер можна буде сміятися без жодного остраху. У голосі Кетрін більше не відчувалася гіркоти. Лише смуток і розтратування. Так чи так, а тепер ми подружимося. І наша дружба почнеться з того, що ми весело і гарно проведемо тут наступні десять днів. Я завжди хотіла стати тобі подругою, Кетрін. Через грили вуки. Я знала, що за всіма твоїми колючками ховається щось, заради чого варто зблизитися з тобою. То он, що ти насправді думала про мене? Я часто міркувала, якою здаюся тобі. Що ж, доведеться леопардові перемінити плями, якщо це взагалі можливо. Хто зна, у цих твоїх зелених дахах я і не таке вгодова повірити. Це перше місце у світі, де я почуваюся вдома. Я хочу бути, як інші люди, коли ще не пізно. Навіть попрактикуюся у видушуванні себе осейної усмішки, щоб зустріти нею цього твого Гілберта, коли він приїде сюди завтра ввечері. Звісно, я вже забула, як розмовляти з чоловіками, якщо взагалі, подай, колись це знала. Він побачить у мені лиш дурну стару панну. Цікаво, чи буду я, коли вляжуся спати, Люта на себе за те, що скинула маску і відкрила тобі свою налякану тремтливу душу. Ні, не будеш. Ти подумаєш, як добре, що тепер вона побачила в мені людину. Ми затишно підгорнемо теплі хутрині ковдри, а в кожному ліжку, напевне, буде дві грілки, бо і Маріла, і пані Лінд покладуть нам по грілці з остраху, що інша про це забуде». І ти так солодко заснеш після морозиної прогулянки під місячним сайвом. А потім настане ранок. І ти почуватимешся, мов перша людина, котра збагнула, що небо синє. І ще ти більше дізнаєшся про сливовий пудинг, бо допоможеш мені приготувати його до вівторка. Великий, смачнючий і з безліщу слив. Уже в будинку Ен вражено поглянула на Кетрін. Незвично гарно, рум'яну довгої, зимової прогулянки. А саме рум'янець мав вирішальне значення у її вроді. «Ох, та вона була б красуною, якби носила плаття і капелюхи, що їй личать», – міркувала Ен, намагаючись уявити чорняву з бурштиновими очима Кетрін у густо-червонім оксимитовім капелюсі, який вона допіру бачила в одній із самерсайських кремниць. «Я неодмінно подумаю», Чим тут можна зарадити? Цілу суботу і понеділок у зелених дахах тривали щонайвасиліші клопоти. Сливовий Путинг був готовий, а у вітальні постала ошатна різдвяна ялинка. Кетрін, Енн і двійнята їздили по неї до лісу, де зрубати її Ен погодилася лише тому, що ділянку, власником якої був пан Гаррісон, навесні так чи так належало розчистити і засіяти. Вони збирали глицю і суховершки для вінків, трапилося їм навіть кілька стебель папороті, що весь рік зеленіли в глибокому видоланку, та блукали лісом аж доки день і ніч обмінялися усмішкою, понад засніженими пагорбами. А тоді щасливі повернулися додому, де на них уже чекав високий молодий чоловік із карими очима і невеличкими вусиками що робило його таким дорослим і солідним, аж на одну страхітливу мить, Ен засумнівалася, справді це Гілберт, а чи хтось інший. Кетрін ледь усміхнувшись, вона хотіла зробити усмішку саркастичною, та це їй вдалося погано. Залишила їх у вітальні, а сама цілий вечір бавилася з двійнятами в різноманітні ігри на кухні. Ще й на свій подив збагнула, що її це тішить. А як цікаво було спуститися з девії в льох, і з'ясувати, що у світі ще лишилися такі смачні солодкі яблука. Ніколи досі Кетрін не бувала в сільському льоху, тож і гадки не мала, яким дивовижним, загадковим, сповненим тіней він стає при сяйві свічки. Життя вже здавалося теплішим. Уперше Кетрін зрозуміла, що воно може бути прекрасне, навіть для неї. Різдвяного ранку щойно почало на світ благословлятися, Деві зійняв страхітливий галас, який міг би розбудити і сімох поснулих, бігаючи сходами вгору і униз і калатоючи старий коров'ячий дзвоник. Маріла жахнулася, що він виробляє таке, коли в домі гостя. Утім, Кетрін вийшла у вітально сміючись. Вони з Деві дуже легко і швидко подружилися. Як згодом сама Кетрін щиро зізналася Енн, їй не цікаво було щемною, з усі більш бездоганною дорою. Проте Деві виявився зліплений із того ж тіста, що й вона. Відчинити вітальню і роздати подарунки довелося ще перед сніданком. Інакше двійнята, навіть дора, не змогли б ні крихти проковтнути. Кетрін, яка не сподівалася нічого, окрім хіба що подарунка з від Енн, Раптом виявила, що одержує дарунки від усіх. Плетену гачком барвисту шаль від пані Лінд, саше з фіалковим коренем від Дори, канцелярський ножик від Деві, цілий кошик маленьких слоєчків із варенням від Маріли і навіть прес-пап'є у вигляді чаширського кота від Гілберта. А попід ялинкою, затишно скулившись на клаптику вовняної ковдри, лежало пригарне, та вноок і із чуйними, шовковистими вушками та черівним хвостиком. До нашийника його була прив'язана картка з підписом від «Н», котра все ж наважиться побажати тобі веселого різдва. Кетрін схопила жваву маленьку істоту в обійми і схвильовано проказала «Яке диво, Н! Та пані Деніс мені не дозволить. Я вже хотіла була завести пса, і вона відмовила. Я домовилася з пані Деніс. Вона дозволить». От побачиш. хай там як, ти не залишишся в неї довго. Кетрін, ти мусиш знайти собі хороший пансіон. Тепер, коли нарешті повернула те, що вважала своїм боргом. Дивися, який гарний поштовий набір мені прислала Діана. Хіба не цікаво дивитися на чисті аркуші і думати, що ти напишеш на них? Пані Лінд раділа сніжному білому різдву. Бо ж не було смертям і лихові, коли різдво біле. Для Кетрін воно здавалося і багряним, і малиновим, і золотим. І тиждень у після Різдва був так само прекрасний. Досі Кетрін часто і із Гркутою думала, що ж відчувають щасливі люди, а тепер сама була щаслива. Вона дивовижно розповіла.